ریاض الصالحین کتاب اللباس اوہ ادھا گا نہیں شکنہ دا چکم کساند اگر کیلو سبب ریاض الصالحین کتاب اللباس باب نمبر یوصل نلسم او حدیث نمبر او سوا نوی ست سو نمبر حدیث دے باب و صفتی طول قمیص والقم والازار باب د بیان د صفات د دو غدوالي د قمیص کی او د نستونی کی او د لنکی او طرف د پټکی اغه شمل د پټکی او حرام وتحریم او اصوال شی منزله کعلا سبيل الخویلا او حرام د او غدوالي د یو شی د دینه په طریقې د تکبر سره کارا نستونې کارا کمیز ده کارا لندې کارا د پټکی ول هغه او غدوکی او غدوا نو دا په طریقې د تکبر سره حرام ده او مکروه واله د دې من غیر خو یلای او کچته په تکبر سره نه نو بیا مکروه ده بیا مخنه ده لنګ قمیس نستونے د حد پوری بکی اس کم زیپ پوری نبی علیہ السلام د دے مقدار خودلے نداغی بیان کی عن اسما بنت یزید الانساری رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت اسماوے کعانکم قمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ, علیہ الرزق اسماوے وووووووووووو لستوله د قمیص د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم له رزغی تر ملوندن pore ادا دې ملوندن pore د نبی علی سلام سو نشته نو ملونہ سیوا والے دیکي تکبر رذی و ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ و ان عمر رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ويلي من جر صوبه خو يلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه من جرا صوبه من جرا صوبه من سو سوبو اغا چا چر اخکو ساسو چر کاگی جاما تا کبر پزان پسې ځان پسې جامد تکبر راکاگی ا پرتګغه په صداخلې شي لنګ پاغه په صداخلې شي لم ينظر الله الیه يوم القيامه او بنګوري الله غطا پورس د قیامت کې د قیامت مورز واغت الله او وګوري له څنګه وو او باندې وګوري هغه الله په نظر د رحمت باندې ګوري وو ته په نظر د غصه او د قهر باندې دا سی وو ته ګوري لکه اخسوا فيها ولا تكلمون قالله نوې ابووبکر یارسسو لله ان اظاري یاسترخې الله ان اطه ده پیششک لنګ زما ی طرخې سېږې مګر چې زه کلوکو مغې لره بار باټګو پیغمبر لره پ غبر د لنګ په ما کې سې نوزه بار بارغا کته کږي او ز بیا مضتونلوکومه لزم پهې کې را وقال له نووي ابو بكر تا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم انك لست ممن يفعل خيلا یقینا تني دا چانا چکه یغله متکبران دا خدا دا چادو فره متکبر وی اذان فسی راکا کی او تو متکبرینو کنی نو تر دا سے خلقونه نه رواه البخاریو وروا مسلم باذو موږ له پکاردادي چې د خپلې جامې اہتمام کوو خپل پورتک بعد د گیټو نه پورته ساتو پنسه پنسه با د گیټو نه نکته کوو دا سوره حدیثه ګورم ته ویغه و انبيو رضي الله تعالی نو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی عليه الله یوم القيامه او بوګور الله پوره دقیاممت کې اام منجر د ازاره هو هغه چاته چلااکې لنګ ځان پهې باته رن په ت کبر سره لنګ زه کې لنګ او سره پرتک دی اکثر د د متبرو خلکو د عدد دی چې پیزار بوټو کې هغه پسې پینسی را کلی شي د د احتمام نه کو م خلک چې پینسی باغه په په پزار کې داخلی شي په ځمکه یاد سااته داسې خلکو تباله پور دقیامهتو نګوري یو سره یو زما خو ته کور نه دی ایک کستا ته کبول نو حرام دی او کهته کبول دینی نو مکرو خو دی ول د احتمام نه کې ول د د دا به د ګټو نهپور ته ساتې به نه کې پرتوګو متفقون علی وان دا ابو را رضی الله تعالی عنہ عن رسول نبی علیہ السلام نقل کہ قال نبی علیہ السلام ویلی ما اسفل من الكعبین من الازار فینار اج کتهوی دگیټونا د پړکونا د لنګنانو فینار ار کسبا پور کوي وګورا کمی پینسی چې دگیټونه کته یې ود هغه پنسو د ګټو نه کته انسان با پدې وجه کمځته جي ففنار پور کې بي نو دا سه کار प्रकारे يعني او ګدواله د جامه او ګدواله د لنګ تر دې چې زیاد شي په ګټو باندې د ګټو نه شي نو دا انسان مستحق د عذاب و ګرځې د پور کوم کمافي الله غته او کیو معافيو غالي د الله نه ا خدا حمل پاچا چ کیدا کار پتک برسلا ا ردیو وجه ندی کوشش وکړ دے چې موږ خپل پینڅه ا د ګټونه نکته کو وا علی نبی رواح البخاری او نبی زر رضی الله تعالی ان و نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی علی السلام وی ثلاثه الله یکلمهم الله یوم القیامه خدره کارو ندی چه خبر درې قسمه خلق دی چه خبر بون کی الله تعالی الله په ورځې د قیامت کې لا یو کلمو خبر بون کی الله دی هغه خبر د محبت ا خبر رضا خوشال لب کی دی لرا په ورځې د قیامت کله کله انسان خبره کوي نو خوشالای کوي د پاره د ورځې چې د صدا زما خبره راشي چې خوشاله شم بلکه خبر ای بئی خو خبر بدسئی دو غسیوی او د قهروی لکه الله و اخس او فیها ولا تکلم غصف ولا ينظر الیهم او نه بو ګوری الله دیتا ولا یزکیم او نه په پاکی دیل الله ولهم عذاب الیم او خاط د عذاب د درناک قال ابو ذرو فقر آها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سمرارن اولوستو دیل را پیغمبر پاک دری کرتی بار باری دا کلیم اولوستو لدری زلا ای واپس اگلا دی کلیمی لرہ پدری زلا سرا دا پارد دی چه خزجر ملاوشی خرطن ملاوشی وکی خودون کو تا او دیرا اور سیدن کی پر اور کاولو کے اعلی بزروی خابو و خسرو ہاں خابو شو و خسرو او نقصان شو خابو و خسرو منہم سوگ دي دي ايدا لا پیغمبرا چا تاوانیو نقصان شو قال نبی علیہ السلام المسبل و والمنفقو صلاته بالحلف الكاذب اغاز ولندونکه د خپل پرتوګره د ګټونه کته لنګ خلق نه او هو باز پنجابیانو کی عادت سره چې لنګونه وي کله لنګ وینم د ګټونه نه کته کوي وعام خلق پرتوګونه استعمالي پرتوګوا د ګټونه نه کته کوي دا خلق دي خابو وخسروا والمنانو او دریم دوی ما کس د چارا زبادون کې د خپل احسان دی په مخلوق باندې چې دا میکړي دا والمنفقو سلاۃ بالحلف الکاذب او دریم ارا خرسون کې د خپل مبي سلا د خپل مبي پاغا قسم دروغ جن خپل مبی په خرصول باندې دروغ شذاف یو طریقه خرسی رواه لکه اوسم د قربانی د سارو د خرصولو ټیمونه دی نو دا ندا خلق کسمونه باخوري چا ما تپترا داد دا دو دورو وخته و فی رواه لو فی رواه کلا غری المسبل ازاره اوګدون کې زولندون کې د خپل لنګ دې دګټونه کتا وآل امن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی الاسبالو فی الازارے والقمیسو اگدوالی فی الازارے پلنکے والقمیسے پا او کے اوال اسبالو فی العمامتی پا پڑکے گے اے کپڑکے وی اگدے کے چپسر آخ کلیشی خمس دور او غدوی چې په صداخ کلی شي لنګ دور او غدوی چې په صداخ ټول له مراد ده من جرش ان خو یلا اچات چې راخ ک یو شي لرا په تکبر صدا او په صداخ کلی شي ولم ينظر الله اليه يوم القيامه نوبن ګری الله غطا په ورځ قیامت باندې رواه ابو داود والنسایو بسادن صحیحين وعن ابي جري جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ نو قالا غوه رأیتو رجولن یسدور الناسو عن رأیی لی دل ما یو سری لرا چه متوجه کے دبا خلق عن رأیی دلی دلو آغتا اصل کی صدرہ پمانه پماندوا پس کے دلو لی دلو آغتا پہر آغتا کے واپس که دل بے رائی داغتا پارا خبر چا غبوی خپل رائی بے داغ خبرتا واپس کولا ارادا واپا غید نبی علیه السلام چا پی جاندن وی ماولی دا یو سلی لرا چا واپس که دبا خلکو رائی داغتا لا یکولو شیعان نبوی یو شیداغ سلی لرا غسلی الا سدوس دروانو مگر واپس که دبا داغ رائتا چاغه با کوم خبره کوله خلکو به دا خبر منلا قلتو یما من هاذا سوق ددا خس قالو وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سره سوق دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه قلتو نیما عليك السلام یا رسول الله فتا دسلام ایدا الله پیغمبرا ایادت هغه د سلام او پیغمبر پاک صلی الله نبی علیہ السلام مرتصوی یا رسول الله مردتین دو زلیوی قال نبی علیہ السلام لا تقل معیت علیک السلام علیک السلام تحیط الموتا دا علیک السلام دا تحیط ملودا دا, دا تعفض ملودا قلوا السلام علیک السلام علیک سلام دی په تا د عذابونو نه داشوا ته جونډودو لپاره عليك السلام او دو جندی دو دم جونډیدو لپاره دملودو لپاره او د جونډیدو لپاره السلام و علیکم قال دعوی کول دوه انت رسول الله تعالی پیغمبر قال ان ویغه انا رسول الله عز الله پیغمبر ما او الله ضا سابقه زورون کله چړهسی کې تا تلیف او تاته تکلیف نو د او ته هو نوته اوازو کې اغته رابلې ته غه نوکه شفه هوان کا لري کوې هغه تکلیف بستاانه د د الله رسولیم چې چاته تکلیف ووری را تکلیف بیا دا نه لر کوې چې تواژو وا اذا اصابك مصنته فدعوت او کلا چور سیتاتا او سیګیتاتا کال د کاثل کاثالو د سی ا ا کال د سخته کال د فقر د لوګي او سیګي فدعوت او تو دعا او غاله داغنا امبته حالک نزلغه نبو کی د اغازم کی آغه بازه قال <سؤال> سالینا په اباده باندې بدل شي زمکه لکاستازه پارا دغلا پیغمبرې موند وايزا كونتو کله چی ته به ارزه قفر او فلاتن په یوزمکه خالی باندې یا په یوزمکه صحرا جنگل او باندې دشت باندې پدا شي زمکه چی بالکل هغه دشتي زنګلي وی پدا شي فلات غ م کتهوي لا مع افیا چې پایې کې او بنی خوشک کا داوي فلهته د حلتتوکه اوروکششيلیستا تا سره سلی په بیابان باندې پا په غ دشتو میرو کې اوستا نه سلی پایې کرو کشي یو خلارم ګرانه ده زنګلی وندي او سلی د دغا به ګران کار دی که دی نوا پس کیا رسول اللہ علیکہ فتابانی قد آغا اللہ پیغمبریم قالا راوی وی قلتو بیما اے حد علیہ وسیعتو کما تادسو کارنو اے حد چد آہدہ پس لکی راشی وعہدنا الہ آدم پوشے معنی ما حکم کریو ما وسیعت کړیو لووسیات کومه تا د یو کارونو قال نبی عليه سلامو یو کار داده لا تسبنا احدن کنزل مکه وحچاتا کنزل خشه دا زمونغو تاسو ته پارم تعلیم پیغمبر پاک مون ته راکې اے زنانو اے نارینو مشرانو کشرانو کنزل بنه کوي چاته لا تسبنا احدن کنزل بنکه حچاتا تالا اغرایوی فما سببتو بعدهو زب کنزن نکو ما پس دینا حرن یو اسلتا ولا عبدن غلامتا ولا بعیرن اغتا ولا شاتن او گری بزی چه لیتا ای نب انسان تا کنزل کو ما نب زناور تا کنزل کو نبا نا بالغہ تکنزل کو مے چا تا بکنزل کو ماد نن پس ولا تا بال پیغمبر پاک کو توے ولا تا قیرن من المعروف شیع او سپک مگرت دنی کو نه یوشه صدیکی کما مگرہ اے کچاله د پسیت صدق او بم وڑ کرے واو رد نو دام ما مولی سپک مگرہ دایو دل وی د خیر کار دی وکہ او په دې سخته ګرمۍ کې دلته واور وکړه چې د یخ یو بور کړي ها چا د دین ځوانو ورکو ودا یې هکاو وکړه او چې طالب ځواني ورور سره خوشاله وين ګرمۍ دین ځواني بوخرو ولا تحقرن من المعروف شیئا سپغم ګلاد نه کو نه یو شیلرا و ان تو کلم اخا کا وانت مبم بست الیه کا او یادہ انت کلم اخا کا چې ته خبره کې د خپلور سره ته خبره کې د خپلور مسلمان بند سره او ته ها او کلاون کې غطا خپل مخلا یعنی پرونتن دی سره خبره کې داده چې مختیاړی وکولا مخ باند او صدا خبره کې ان ذلک من المعروف یقن اندا کار دني کو نه ده دلونه کی دا پرون تندی تو للاس خلاص ورګه وغطا د الله علی مخ علی سلام نالی ا دې کو نه کړل بل پیغمبر پا کو دما توصیت کو وارفه ازار ک اعلان سپسا تنمی دا پندو پوری نسپ ساک نمی پندائی تبدارسے زمانگ تنان مولانا سے بلا دیو بخی اغبا دیر اچت پینسے رسولی دا گیٹو آو دا دی د دا حزنگون دا دی مسکے بدا گا بڑی ساتھ دی دونو اچتی اغبا دیر چتی فَإِنْ ان عب ته پهل کااب نوکتته دی نه ان کار کې نو ال بیا تر ګټوپورې خیر دے خیر ګټوپورې بیا بیام خیر دے د ګټونه اچتي ساتهیا کا او خاص د ځان بچ کووه اسمبالل ازار د دو اوګالې دزون دوواې د لګ تر ګټونه کته ګټو نه پینسان نه کته کې بچکې خوا ان منل مخیلتې ب ش دا د ګټو نهکتته کول د لنګه د پرتوک د پیننسې دا د مت کبیرینو عادت دی منل مخیلت دا دغسپکو خلکو کار دی دا د مت کبیریو خلکو کار دی اللهله ی حببل مخیلتتهشکله می کې د متقببیرینو سره او بل باې بل سییت دا کلی ساب وي اِنِّم مقا, كَي تَا تَا, كَي و انمرون شاتمكا کچرت یو سړې کنزل کې تاته تَا, کې کنزل کې و عيرک او پیغور در کې تاته تَا, بما پاس چاغه پويګي فی گچه پتا کښتا اغه پوي دې چې دا پیغور پتا کې موجود دے دا شه اوا هداکه ستانه خبر نې مسه تا چدا کار کی او هغه تاکې موجې پیغور در کوي نو فلا بما تا لموفی نو ته پغورور کوته پاغسه چې تو پوهږي فی دغ په باره کې چې دا پا ک شته تاې یو ش موجود د او سره دغې نه تا د پیغور در کوې پ غبرې پاکو تاغله پیغور مور کوه چا هغه ستا په باره کې چې په تاکې موجود ان وَبَالُ باللو ځالې بِشَكَا ب شکه ګنا د د پیغوره ګنا د د کنزو پاغه ده ګناغ وبال او زې پاغ دی او که تا کنزللاغته تا پیغور ورکه نه په تام ګنا شوه چې تا پرېو واه واییه ب س ته کنزلی کوه پ غورونه مور کوه سه کوه نو داگه چو سولا نقصان ده اغا تا ملاو شا تا تا ملاوی خوکتا دا کنزولو بدل واغسته ده تا داگه پیغور بدل واغسته ده نو گوره گنا تا تن بیا شوا پوش رواهو ابو داود و تر میزیو بیسن هدن سعین وقال تر میزیو حدیثون حسنون سعین اولن سبا دي دا مسلی دیر زیادی داگه کنزولو دي دیر زیادی دلالتونو مسلی دیر زیادی بچه ما وعن نهبي هوې را رله او تالانو قاله یخی بررم قاله ابو هوېرهي بینما رجلون سللی ممسبلون ازاره هو یو ټیممی او سلی مسکوو چې کته کوونکې د خپل د خپل لنګه لنګ دغه د ګټونه کتهو لکنن سوا یو سلی مومسکوې او دغه پین د ګټونه کئ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نو بیا تا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ازهب لاردشا فتوزا او دسوک فزاب اسل لارد فتوزا او دسوک ثم جان بیا راغ فقال نو, نو من بان او دردا فقال نبی علیہ السلام ازهب او دسوک نوی اغتا یو سری اید اللہ پیغمبر ما لکا امرتا ہو سدی تال را چه تا حکم که اغتا ایت وزا داو دست کولو سمسک سمسکتانو او بیا چپ شیط داغن تا بار بار اغزی او دسکې که او بیا دازی پا منزدری گا تا بیا وی او دستو که او بیا اغزی پا منزدری گا تا بیا وی او دستو نو وجد دی سرا حالله نه بیالی سلام ان نه کا نه یوسلي بشکدي مونسکوې وه ممسبلون ازاره او د کته کو زړندونکې د خپل دے دی زړندونکې د خپل په د خپلو پین د د ګیټونه کته ان اللهله یقبللو سرلهتهژ ممسبلن او ب بشكلله نه قبلی موداه سلی چا هغه زړندونکې د خپل پینسی د ګټونه کته چدا کم انسان سړي د خزینه خزې خو چې څو رکتي او بدن عورت پټوي نو ثواب زیات دي کم یو سلی سړي نارینه نا چې داغت پنځه صونا پنځه چې داغت د ګټو نه پنځه کټي او په منځواله الله يقبل الصلاه رجل مسبيلن بهشکا الله نه قبولې مون سری غسړي چاغه اوې ځان تهونکی د خپلې پینسي خو غواواوا بو داود به سادن لا لاشرت مسلم دلته دا حدیث راغلی بل ځکه راځي یو صلی الله علیه وسلم زکو او دغه پینسي د ګټو نکته وي و بیا مونځو کا تاسو مونږ یې لال اغلال ربيای مونځو نبی علیہ السلام وستا مندر شوئی بیا منزو کا آگاوی چی دری زرے ارتوی دری زلاغ منزو کا وی ماتا و جوایا جو و جز مامونس کی سره وی وجہ دارا په پا منزو دری گیا استا پینسی دگیتو نکتایی نو دادی وجہ دا اور کم انسان پینسی دگیتو نکتایی نو اللہ علیہ اقبل صلاة رجل مصبیل مغت دند دی سیز خلق دیر احتیاب نکے څطور ته په دې بلد الله پاک قبلی قبل نه الله یې قبلې خدا قرآن او حدیثه کیسې موږ په بیان کړې دي چې دا قبلی نو دا ولې په دې باندې مستقلی باب 13 شو چې نه قبلېږي نه قبلېږي نو دا چې الله قبل وړاندې ده ولې ځ خیر دی نه وروړه موږ له کار زادې چې کمی یو شی نه موږ پیغمبر پاک منکې چې موږ دا غي نه ځان منګو ها اوس منګه